Eta inglesek badutela frogatzen duen berri bat, berriz ere eta bereziki ingles poliziak. Bon, gaizkia biatzen da ez, ala ere humore gaiaren polizia ipatzen horarik. Batzuek onge zagutuko duzu eberdin musikazaleek karma poliz deitzen den kantua. Jadioet taldearen kantu famatuenetarikoa izan zen, hori larrogeita milagatzun eta larrogeita mazazpian aterazena, kasiko gehi urte behaz. Eta be George Orwellen mila behatziun talarogei talau liburu famatua gogoan ukanik idatzi zituzten kantu honen hitzak. Hitzen e, artean, beraz zerrena izutena, bekarma poliz kantontan gure pentsaeren, gure burubarna kontrolatzen duen polizia bat e, imaginatzen du, beraz kantu hontan Imaginatu, azkenean pixka bat surrealista emaiten baitu. Hain zindari ere berdin, hau da ere galdera, Inglaterrako poliziak erabaki baitu bere zainketa operazio masiboak Karma Police deitzea, xinpleki, e referentziagin ez kantu honi. Karma Policeen helburua e, kantuan zelarik salatzea olako desbideratzeak, Inglaterrako internauten erabilera zaintzeko poliziak beraz izen hau autotu du, Fitxerak sortuko dituzte, haien eguneroko erabileraren inguruan, beraz internauten erabilerak, sare sozialetan biztan da, interneteko irratiak edota porno webguneak ere denak fitxatuak virtualaren fikzioa ere realitate bilakatzen delarik, kantu bat bezain simple bilakatzen da. Atzen noten biztana, Karmapoli, zentzutea, radioeden kantua, eta LASTER, errek asantzidu, Iritziaren tenore izanen da joan etxarten Iritzia hemen, uh, emazten lekua pastoraletan, aha, irault zabatekarri nahi otedu, eurien zuen dugu, LASTER, bost, amak minuturen buruan. minuturen buruan. tal diarekin eta misalat Inglaterrako poliziak bere zainketa masibo proiektu hori aladeitu du, karma poliz referentzia eginez, beraz kantu honi eta kantu honek salatzen zuenari bere ziki hori da ironia eta be, justuki zainketa hortaz asperto balin bazizte zuen Facebook horri aldea ezabatzen alduzi adibidez hori ere posible baita xare sozialetan balin bazizte Facebook horri ezabatzeko para how to delete your facebook account step one log into facebook step 2 go to settings step three click security step 4 click deactivate your account step 5 throw your computer and phone in the garbage step 6. Ondan kliki rite nobelasoa në Facebook Echo uh, Zakit non la de settings gunan in Englishes et eh, be désactive tout simple clicki clica tout désactive tout et en autique son ordinailloartu son ordinailloa bota son ordinailloa tasakurrentia et eri ori lux peratu hoian batean ondotik, suen facebook Facebookeko lagunen ikustera joan egiazko bizirat eta ondotik, charago uh, bilakatzen da suen orpegiaren irudi aldatu eta askenean erotze momentu batean sartzen ziste Facebook eh, ezabatu ondotik bideoa beraz umure tipi batekin eta bedi Facebook eh, naskin gaur zen edo atzo berdin atzo berriz ere uh, ogei tamar bat minutuz ogei tamabost eta, eta berro gei minutu artean Facebook gelditu da eta milioika pertsona galdua gertatu da Eta hori, bigarren aldia da, lau egunez, e, eta irugarren aldia hilabete batez, e, Facebook enpresa haundiak arazo teknikoak dituela, eta gauta egunez jendeak segundu-segundu, segitzen duten gunea, ezeko eh, eh, urtzen dena eta be, bon, Twitteren hainitz komentatua izan dena segidan, eh, ondoko segunduetan jendeak komentatzen zer, pasatzen da Facebookik ez da gehiago eh, otoi Facebook berriz piztu, itzali eta berriz piztu zuen ordina gailua, berba hori da problema eh, nola eginen dugu argazkiak etatzeko eh, orain, berriz argazki bat erosi behar dut, pola ruid bat, humore pizka batek egin biztanena, batzu bos egun haien orrialdea aldea berritzen eta berritzen, edo beste batek, bon, beberdin jorena iznere familia gurtzera Facebook ez zait gehiago martxan ala, holako komentario tik azkenean batzu egunean be, ah, osoki lotuak didelarik, panikatzen hasten dira, hogeitama bost minutuz Facebook desagertzen delarik, eta bai, ala da biziak gaur egun, beraz kontseilu simplea bazinuten lehenago zuen Facebook horrileere zabatzen alduzu eta beste bizi bat ere bizitzen alduze adibidea.zazpiaketamazazpi dira hitz eta putzen zizte eta entzulearen iritzia egan bezala eta gaur joana etxarten iritzia izanenda. da. Iganaststin amiketan igan handdia emi saiketak. Telebistako serieietan naiden aktoreak saitzen dutina. Lehen aldikos, beltsa denemazte batek ukendu saia Viola Davis izenekuak. Eremestiatzeko pedikian errandu, aktore shui eta beltsbaten arteko difentzia bakarra dela aukera. Eranahi beita aktore lanetan untxagertzeko aukera hona ukendila, beak, zeri horren idazliai esker. Eri du duzie mena eni horrek gogua sibeula ekarri deit, eta hebenko plazetako hala halanula mazkada eta pastoaleta. Nik beti pentsatu izan dut heriko neskatila batek inbea badu, kabana, pitu, edo buhame gehiena enkargia egin lezakila. Galtua enetako, ez da, kargi bat emazte batek egiten ahaldinez, bena da, Inbea dia, eta ukerahuna badia, beherian horren egiteko. Waa! Wow, se ez zifli eta zafla balatiatzen hasiko saiz zumait. Hebe nebe itutugu guegijako betiko alardiaen desenda saliak. Ben plastika beltzen gibelian, txütik, tente. Ez tuteeraiten behardela txulu toki horren gibeletik ebili, eta ehiek inakachi nun baden emazte eta nun esten. Ez, nik diot, nun bait, neskatila batek inbea badu plazan agertu, eta sustut nahi badu han hitzahartu. Aukera humbat emaitena halsaiola. Eta pastualeta ne badaz zeaipa, usuk argu isiletan behitia herriko emaztiak, sujeta enama, emazte, alhaba, edo turketan izenike estrian mehi gasto, ala mehi beti, prefosta, jupa izeraikin. Arražiteko violade visek eraiten zinai, eskertu dutu idazliak sunieke pentsatzen dien hua besalako aktore batentako kargu interesen baten idaztia. Ohita sideit, egia. Luma hartzen dinak goguanuk heiten ahaldila berzunian aukerak sortzen dutila e. Huna beraz ene gaurko konkluia lailara <coughs> la lai, lai la lma harreta sortio aukera Izan nonsa, Izanuntza, Johanna Itxart, mil esker, zurido eskerrikan Itx, eta berazala hemen, luma botaia hartu eta sortu aukera berakzion bezala. Uh, Horreitara zen hatziet, entzulen iritzi tartea dela hau eta naiba duziet justuki be, erantzun bat ere ekarri uh, gaimin beratxu honi. Duriz, Siberuan denakado denak ados, horrek ilan, tradizioak bere lekua duelarik, zer den haintzindari uh, zan behar delarik. Bo, deldera horiek dira ez duda, beraz, naiba duzietzuek ere zuen iritzia eman, deitu guri jatirat, 0 uh, bozt, bost behatzi, bozt behatzi, 8 mar, 0 bat telefono, zembakira, bandera moreak da deitzenak kantu hau, perlak taldeak sortua, emakumeen mundu martxa, euskal da, azparnen sartuko da sari, zazpiak eta Gure gomitarekin laster, aipatuko dugu, eta artean musikan usten zaitu zetotik, aipatuko ditugu be aldizkari batzu sarean direnak, telebista batzu ere sarean direnak, horiek ondoko minutuetan. Banderamoreak behitzenak antua, perlak taldeak sortua eta itzak usue, alberdirenak erran bezala emakumen mundumartxako karavana. Ruskalegiarena e, hemen gaindi izanenda azparnen, charriz azpiak eterditan deneri itzordo emanazauzzie. Lastera ipatuko duguna ere itzeta hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, hitz, Eta, ogeitarazten dauziet ere, uh, atzo irailaren ogeita sortzia zela, eta bai atzo zen, antzi nantziduta ipatzea, atxe ogeita sortzi, aldizkaria atera dela, H ogeita sortzi ezagutzen ez duzien entzat utxegin bari maduzie sohera hori xarean H ogeita sortzi, bere izan agdeon bezala, hilabetero ogeita ateratzen den marazki bildu ma da euskal marazkilariek parte hartzen dute hortan eta be komiki ginzapixka bat lotua markok adibiraz ere artean parte hartzen du duta Xxkok eta hor be, badituzio beraz interneten atsemaiten aluuzi H hogeita zorzi joz sarean eta be Davidde desberdinetan baikira uh, kanalaldude aipad ezagun kaldealduek ere zuzenean saio bat eskainiko baitu larun batean eta bideo baten bidez aurkezten du gainera, xiberuan izanen dira kanaludekoak. Zertan da laborantsa xiberuan, eta geruari begira zertara doa. Azken ikerketen arabera haabi etxalde desagertzen dira urte gusiz txiberuan. Gau egungo lauegun etxaldeetarik zenbat geldituko dira hama edo jogoi urteren buruan. Larun bat goizean xiberoko herri elkargoak, Gotaini irabarnean antolatzen dituen jardun aldien ondotik, kanaldudek zuzenezko emankizun bat eginen du oren batean. Laborari eta haute txien parte harzearekin. Zuek ere begira kanaldude.eus webbunea. Zer nolako siberua bihar laborantxa siberua larun batuntan mera saipagai den oren batian suzenean irabarneko gazte lutik eta pentsuruten aiozi arat urbildu ere uh, besaioa urbiletik ikusten alko duziela gainera hori ere ezta geizki. ikusteko nora martxan den ere telebiztabat gibiletik telebizta putz, utz, huts hiz, hiz, hiz hiz eta putz Telebista utz, baina ez edo zoin bistandena eta be, telebistan gelituko gira nafarroan aotxa.info deitu telebistak bere reportaia egin baitu aekan edo aekari lotua aotxa.info ezaguna da Iruñan nafarroan uh, reporta jaski originalak giteko umore hainitzekin ere eta hor baina izan dute bisitatu ikusin hola pasatzen den uh, aekar entzat sartze bat eta han be ikasleak lehenago klase etarat joan hain zin, klaseak ase hain oso batetako batzutan pizu izaiten handiren klase horiek be bat antolatzen dute ikasleak, erakasleak elkartzeko festagiroan hautsa.info edabidea han egonda lekukotasunak biltzen. Zer hauza positibo mandizkizo euskerak? Bat ez ere jendea zagutzea. Bezera galtzen duzu, ezakit, jendartaren zati importante bat, ez? Ligatu duzu euskaraz? Baitare, <risa> eta askoz gozuagoa erderaz baino. Bai, eh? <risa> eta zuzer hasi hasitzen jen ikasten. Ba, ez dakit, baina piotxe egiten dut. nire aitona mundakakoa zen, eta bera, bere burua zuenean bakarrik euskaraz mitzatzen zuen, eta nik ezin nuen ulertu, eta... Andik aurrera uh, irrikan neukan dizakit zertarako baina Hala, azkenean ez zintasunaren parean, e, be batzutan, e, olako gogoak ere pizten dira Euskara ikasteko, besteak beste jasoin batzurek zate ere, ikasten dute Euskara, hotxa puntu, infonatxo baren duzi, bideoa, osorik boz minuta, irauten du, hainbat ikasleen eta errakasleen, lekukotasunak ikusten alituzi, ere pesta giroan, eta justuki, Euskara ikasi, eta azkenean behartua delarik, edo beste batekin komunikatzeko beharrezkoa delarik, Hau da bideo honen gaina guxi euskaraz bizi nahi dut Badakizue ururtero ekimenohek eh, bideo eh, leaketa proposatzen du kontseilua kantolatzen du hau eta filmlaburleaketaren aurtengo edizioan profesionalen ataleko irabazlea iker askoitia deitzen da 6 azzpi minutu irauten ditu bere bideoak eta beraz biztan da euskararen lekua da Ohor garrantzia eta euskaraz bizit nahi dut Badelarik esaldi hori zer egan nahi duen, bekasu desberdinetan ere orkestea da idea. Eta hor, be historia zer da, bikote historio bat, hastepain batean, ordoan bikotean ikusten dira hoean uh, eta antzuten da, ahots bat, esplikatzen, beraz, uh, zertan ari diren gara johtan, ordoan gara johtan familia eraikitze gogoarekin uh, direla, nola egin, ze izen emana aujeri, eta bar, eta bar. Eta egun batez, istripua gertatzen da eta hau beraz espikatzen du bezar gertatzen dena. Ez natu nintzenean nuen ezer ez go, goratzen. Eta ezin nuen esan ez, ez nahi zidaten, zidatena ul, ulertu. Hiru hilabetetan gutxi gora, gora behera un berreskuratuta neuskan o, oroipen ge gehi, geiana Hortxan entzuten den bezala, iztripu bat ukandu eta beraz e, mintzatzeko gaitasuna galdu du e, eta hor beraz, Euskaraz e, ari da, bainan e, zailtasunekin eta beraz bideoan ikusten da e, zain bat ariketa emaiten dituen e, izkuntza berreskuratzeko eta oartzen gira bideoan zehar ebe e, azkenean lortzen duela berriz mintzatzen bainan bakarrik euskaraz e, Beraz azkenean espainoolaeta Euskara bazakielarik berak, Be, euskara bakarik lortzen du, euskaraz lortzen ditu gauza ulertzen eta hitzak bere eskuratzen Baan arazo bat sortzen da bere bikotean zenta bere bikotekileak ez du gehiago ulertzen bere, bere lagun bere laguna eta hortan beraz distentzia bat sortzen da, arazo bat sortzen da. Bainan biztandena momentu edera agertzen da bideoan nun bere bitkotekideak egeiten dakon Euskara ikasteko presdela berarekin komunikatzeko gisan eta azkenean bere heritasunean laguntzeko. Euskara ikasten hazi nahiz. Zurekin batera ikasiko dut. Maite zaitu eta zurekin familia bat eratun nahi dut da beraz euskaraz bisin nahi dut bideoa irabasi do bideo leiaketa irabasi duen uh, be xoinua, eta bideoa usoki ikusten alduzi argia.eusen adibidez iker askoitiaren bideo hau Eta bestalde uh, laster aitorregazkin gurekin izaren da bere iritzia emaiteko eta ondotik gure gomita Katlin mineer izanen da ergamezzala. Uh, mundu martsa aipagai uh, azparnea teltzen baita sarri zazpiak eterditan eta berdin hoi aipatuko du orrainintxetan benadetar gainak, bostaketerdi baiit dira Euskal jatietan berriak segidan. Ah. Alberto Plazaola ola espainiaratua izanen den ala ez Pahauiko auzitegiak osteunian emanen du erabakia, Espainiak egin euro galdea goizian aztertua izan da, eta horren ez onartzea galdegin dute bai prokuradoreak bai Defentsako abokatak ausatua den gertakariak zagiak direlakoan, eta bestalde espainiak estraditze galde bat egin du bainaan ez da egina izan ostegunean jakinen da deliberoa. Lugalde alde antolaketaren erreforman etapa importante bat goizian pauen departamentuko herri elkargoen eskema berriaren presentatzearekin prefetak egin du hori berrogoita bost haute txibiltzen dituen lantaldearen aitzinean oai arte departamentuan badira herri, herri elkargo, arteko harteko sindikatak ekonomiak egin beharrean eskema berri bat aurkeztu du prefetak egin proposamena da Eskual erri osoko elkargo bakar bat eta bihanuaren zata zorzi erri elkargo. Eskoaleriko esneko peatifaren aldeko diru biltze kampaña aitzina joanki, hasteundajean gelitu behar hilabete batez luzatzea erabaki dute, aldudeko ZLP-bek eun euroren euro usituak eta orai doblean lukete bildu, hortako urriundar luzatuko dute eta beste kampaña bat ere bidean da investitzaileena biak batean gelituko dituzte. Emakumeen munduko martxa, beraz azparnerat hurbiltzen ari, igurikatua da ara txaldeko zazpiak eterritan beraz azparnen. Pilotan, amasei pilotarik, jokatuko dute aurtengo lauterdiko xapelketa, berezitasuna, denak aitzinekoak izanen direla, egun aurkeztu dute xapelketa, hostiralian asiko da, eta urriaren amekan izanen da finala. <hazio> Zhar nahiako itsu ala Ez bata ez bestianik itsimandoka. Ittsumandokan haste juntan Charles bidega haine hitze zitzekkinen. Beku batzutan gailerian edo zerbait handutaren kontra, musikatu dut. Jose Antonio Azpiazu beti belioaeniko konikak. Hamaseita hamaz epigarremen den esatute hemen gizunik eztzen. Hau, emakume mundua da, eta emakumea bazuten bere esparruak berak agintzen zutena. Josu Martíezek aldiz euskal ihez laen ostoka da begi bato aikuan 1ak. Mila bederatziehun da bederatzikoa abenduan, beste amalau presorekin batera, basauriko kartzelatik, gerraz geroztik euskal presorek burututako lehen esaldi arrakastatxua izan zen. Yuskal Iratietan, Aste Harte Zulhuntzeko Zazpitan, Ara Heda Aztizkenaekin, Ara Txaldeko Lauetan... Atenutako kampoko komintzaldien txai joan, entzunen dugu joan den larun batian itxasun iraganden Autetxen Kontseilu bereziaren karietarat ipargaldeko elkargo proiektuari buruz emanak izan diren informazioak. Jean Rone Txegarrai Autetxen Kontseiluko presidenta, Pierre-Andre Duran prefeta, Emmanuel Alzuri bidarteko mera, Jampelie Irriart Siberoko alozeko mera, entzunen ditugu, emankizun hortan ikarraldeko elkargo bakararen proiektua, aipagai, hastezken Arratxuntako kanpoko mintsaldien saioan, Arratxeko behatzeontan, euskal irratietan. Errepika, biara muñean, irureiko irratian, Arratxaldeko oren matian. Haildo den martxuaren arteko epea harteko ez epea ezagidute gobernuak eta fark egiturak Kolombian ambakearen izenpetzeko, Kolombian den Arantzipadia kazetaria gure aste azken ontako gu mitagoiz berri. ITZ ETA BUTZ ITZ ETA BUTZ Eta prentsa, ipatzen dugu, itzetaputzen usaihen bezala eta tenoreuntan, berria puntu eus edo ta argia puntu eusen, pertsona bat, gizombat, Artur Mas agertzen da, Kataluniako burua, deklaratzerat deitua zaroaren behatziko, galdeketak gatik generalitateko diarduneko presidenteak, inputatu gisa, deklaratu beharko du hurriaren ama bostean, Kataluniako Justizia hauzitegi nagusian eta beraz, Joana Orteaga, presidente orde OIA, ta Irene Riga, eskuntza kontsilario OIA ere inputatu dituzte Espainiako fiskaltzak jarritako elegite baten harirat imputatu dituzte desobedientzia leporatuta itsoiten altzen erantzuna azkenean Espainiaren gandik Katalunia be, independenziako bidean sartzen delarik eta horren or, inguruko reakzioak ere agertzen dira berrian eta eh, Eskoziatik eh, oiu bat Alex Salmondek, Katalunia rei egon lasai eta segi aurrera Eskoziako lehen ministro jak nazioarteko komunitateari eskatu dio, Katalunia adierazpen demokratikorako aukera gisa ikusten has dadila berria puntu eusen horiek aipagaia Targian ere, eta liztipar uh, Euskal Eriko Itzan uh, reporta iberesibat uh, gurz uh, guneaz, burdin esiz, lotutako oroimena. Mila bat ziuntai tamaseiko gerratik, iesi joan dako Euskal Erifusiatu askoren pasarte beltzenetarikoa da gurz, gara hartan oksitanean, era ikizuten koncentrazio espargua, eta behojotako, Horko errealitate gune hori, uh, arte lanen bidez zateran izan du argitara askatasun arte elkartea, kurriaren behatzi arte egonen zabalik gernikako kultur etxean. Zietasunak beraz ipar aldeko itza.info gunean. Bernadetek aipatzen zauzien, ere argiak aipatzen du, baita gaztapunktu eus edota media bazkek ere Oskarretarako autagai zaitea loreak filmari foku bat jartzea da. Beraz, erramezala, Oskarretako izendatua izan da Euskal filma, espanyol eh, filmetan sailkaturik ala ere, azprima gatzikoa, eh, albisteaz eta pelikularen arrakastaren Gako ez galdetu dio beraz argiak, jon gara nori, erkarrizketa hemen irakorgai argia.eusen. Eta bideo bideobat ere garaion sorgin guneaz, natura eta kultura biltzen ditu gunea, biltzen dituen gunea da hau garaion, arabako oza eta errian. Eta hor, bideoan ikusten alduzien bezala, hainbat pertsona hor bizi dira, kultur sorkuntza eta naturaren aldeko maitasuna pizteko asmoarekin. Erreportaia ikusgai beraz auzolan esperientzia horta argia puntu eusen. Plazaolaren euroaginduarekiko erabakia urriaren lehenean hartuko dute, Auda Caseta Pontueusen titulua Alberto Plazaola a Plazaolaren kontrako euroaginduaz aztertu dute. Gaur eta bere abokatuak azaldu duenaz fiskalak edo uh, prokuradoreak euroaginduaren prozedura bertan behera ustea eskatu du, prozeduraren inguruko erabakia urriaren lehenean hartuko dute beraz la Mediabazken ere Aipagaiden Gaia eta beste Bestegaietan Gazeta.eusen irigune bakarra autetxiek iritzia emaiteko ordua hori ere xare sozialetan parte katzen dena tenore hauetan ireilaren hogeita seian autetxien kontxiloko biltzarna guxian Pirinio Atlantikoko prefetaden Pierre Andre Duranek irigune bakarraren proiektu orkestu zuen Eta beraz orraina uh, ehun tab beretan marbat hautetik parte hartu zuten eta Urgiata azaro artean erriko kontseiluak beren iritzia plazartu beharko dute. <totiposilio> eta sidoekin bukatzeko prentsaitzuli hau, eta beskualdeko be hauteskundeak justuki aipa gaia bean izalen dira horiek, y uh, céndira cerda yokoan sóndira auta Uh, eta zuin Gune gune berrik zuuzeztek uh, artikulu bat egiten hemen eta Sirriako krisia tituluarekin uh, Hitlerren kontraborokatu behar izan zelarik stalinekin uh, aliantza bat egin ginuen, uh, Abe Putin Obama, Oland Aipgai hemen Basargalaza den argazki baten pean beraz errammezla hori zui duezten. Eta horrein iritzia aldiz zurekin aitu gehazkin. Kordistanen abiatu zen emakumen, mundu martxan martxoaren zeian eta aztelen hontan tafaiatek sartuko da Euskal Herriera. Urriaren Laura Bitarte, hogeita bosk eldialdi eginen ditu emakumen mundu martxak Euskal Herrian eta azte azken ontan bidazo asko aldera da irun eta ondarribiko herriak zeharkatuko ditu. Eskualde ondako mugimendu feministak, emakumen mundu martxaren berri emateko, emakumen eskobideen eta berdintasunaren zuaitza modu simbolikoan landatuz du. Asia ereitearena baita aurtengo martxaren ikur komuna. Asia horrek bere forituak eman dezan esperantza dut. Etorkizunean ondarribeta irungoen mazteen eskubide guztiak Errespetatuak izango direlaren esperantzarekin nago. Irure hunda, iruro bostegunetan, lehen lerroan, mugimendu feministan borrokatzen duten kideak ditut gogoan. Ongi etorria, emazten mondu martsa, Euskal Herrira. Eta hori, behi ustuki, xagiz azpiak territan eltzen delarik, Azpagnerat laster gure gomitarekin aipatuko dugu Katialin Miner beraz gurekin izanen dugu bizpairu minuturen buruan anartean uh, banden leia, leiak eta beraz euskal taldeak leian sartzen dira eta zuen uh, taldearen zat bozkatzen alduzue eta gure inguruko sare sozialetan talde bat agertzen da begiz begi taldea baiona inguruko taldearentzat zat bozkatu nahi bat Ebe banden leia puntu eusen duzie lekua Petite larko gazte Bakardadea ez turbate maite Shinaugri bat aixez zampaditaike Kalde lanak durinatax uxena Birriak tatzen shendatuz fena Seipat haipat taliz bidetzen dena Hesia da hitzen da kantu hau begiz begi taldearena, eta egan eh, bezala lehiakebta batean sartu da taldea, baiona inguruko taldea, eta... Uh, ebe haientzat, boskatzerat, deitzen dute ere, xare sozialen bidez, zain bat boska agertzen dira. Naski orain irugaren, edo laugaren diren, bosken aldetik momentuz, ez da gehizki. Bere unta maszei, bosekin, beran lehen taldak, baditu irumira, laure un. Beraz lagunei deialdia egina, bostak eta bergoi bost dira gure gumitaren tenore horrein. Itz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 Emakumean mundu martxa ipagai, Euskal Herrian baita, lehen berrietan haipatzen ginuen bezala, gure gorputzak, gure territorioak, kurdistandik abiatu zen, eta hori martsoan, portugalen bukatuko da, uriaren amazazpian, azken asteak dira, azkenean hemen Euskal pasatzen delarik, eta ben afarroan ibilkida tenoreuntan, eta lapur dirat sartuko da laster, azparnerat, eta Eta gurekin dugu, beraz, eh, emakumen mundu martxan parte hartzen duen eh, Katialin, minera erratxalde hona? Arratxalde hona. Erdoan, eh, bila bat egin nik hastapeneko eh, bideoietaz, zuk horrein harteko azken egunetan bizi izan duzuna, nola eh, orkestuko zenuke? Buena, ba, atzo hazi ginen eta, eta oso oso emozionantea izan zan, hazi era, bera, ze, eta eman genion arrera karabanari, eta bueno, espero bezain edo are beroago izan zen, jende pila bat, baita gare ere, eta, bueno, iruñan atzoko gunaren amaiera, baitu garri izan txan, ez, eta gaurko guna ere, ba, ba, berdin mantentzen ari da, eta ari esan, ba oso oso pozgarria da, gorla ikuste, ez, orlako arrera, kolako, Ebakume eta jende pila antolatuta ta horlako ilusioekin, ezta go ba ba emozio da no, justuki gaitun zu emozioa eta ilusioa zerik hartzen du horlako martxa batek. Bueno, hainbat hainbat eh balio daude ez? Baino bat jakitea ba, ba gure aldarrikapenak eh nazio arte mailan, ez? Ba bateratuta bidala eta eta mm, ba da torrena ez, beste lehku bat ektik, bat dala ez, ba, kasuretan kurdi zandikasi eta Europa osoa zeharkatu duena, eta ere ikustea, ba, Euskal Herrian bertan zeindartxu eta, eta zego gotxu hartan diren alarrikapen feministak, ba, hori betire posgarria da ba ez. Hmm. Ze ikusten ikustena, dibidez, justu du lehenago Katalunian zela, bazirela hor, bi gune geldigune, baina Euskal Herrian kristoan martxa badela eta egune segun badirela, hainbat geltuki azkenean. Bai, bai, bueno, beterabe aki hoskaldona hartzen gerenean zerbait antzalatzen ahondira jotzen dugu eta bueno, beraiek ere, ba, ordi izan kideak ere, ba, ba bueno, neiko harrituta, ez, nekatuta iritsi dira ta deskansatzen utzi ditugu, baina harrelako, orrelako programazio ta ekintzeekin, ba, ba, horrek erakusten du, ez? Zein indartzu dagon Euskal Herrian, ez, movimendu feminista eta emakumen karteak. Emakumen mundu martxa abiatu zen Kebeketik, ze helbururekin abiatu zen, nola hasi zen? Ba, laroita ama izan zen hori eta beste hogiak e, eta larrosak izeneko martxa batek egintzioten, ba, ba, oroar emakumen eskubide, oinarrizko eskubideak errespetatzeko eskatzen, Eta hortik abiatu zen e, nazioa artera zabaltzeko ideia ez. Eta azkenean ba, mundu mailan emakumeek onarriko eskubideak e, aldarrikatzeko formatu bat. Eta bueno, urteak pasa ez, bosturtetik bineiten da ekinza, nazioarteko ekin hau, Eta bueno, ba, bakoitzean aldarrik apenak ere ba, tokian tokiko lekua dute. Mm Hori -hmm. Euskal Herrian ere gauza bera gertatzen da ez. Gukla huildo edo sasu sustas suituden on artean, baina horrek albidetzen delako ba herriek eh tokiek o ba, beraien beharretara egokituta aldarrikapenak hor marko horretan jartzea, eh, eh. Bai, ze azkenan guneka irrealitateak ere desberdinak dira, beharrak ere desberdinak zeiten dira. Noski, noski, Ez sta berdiña ba hori batafaia baten da on realitateaea azparne baten edo gernika baten, ez? Eta hori oso garrantzitsu ikusten dugu, ez? Norberak herri bakoiteko tokien tokiko begarreta da lotu, aldarrikapeneta da lotu eta horrek ematen diolako aberastasuna, ez? Azkenean, guzti ba, mm -hmm. guztionen baitan aukera hori ukitzeak, ez? Hortan justuki Euskal Herrian beraz horri begira ere plataforma bat puntatu zen. E, gogu eta Inits eramandire direla pentsatzen dut hori realitate eta naikerri desbertinekin nola lortu osolan egiten. Bueno, ba, oso oso urte ta piku luzea izan da, baina oso oso eta berazgarria. Se benetan hein una postua, ba ba guzti hoiek beretokia izan zaten eta eta aldarrikapenak ere ba, ba artean adostu eta lantzeko, ez? Orduan ez ta izan eh bueno, sembla da se ha funcionado dugu, ¿es? Eia betean ben gutxu Eta ez da izan elburu, antolakuntza elburu bat, enbeste, asamblea da hiena, baizik eta gaien eta hildoen e, e, lanketa bat. Da, horrek askoa beroztu du, ba, gure arten ere bai, ba, bueno, ba, elburu edo lehentasun desberdinak genitu lan artean, ba, erkarra neen abitzeko aukera. Eta bueno, hortik lau, lau bildoa aterazian, e, oinarrezko lau bildoa, direnak egin, E, bueno, indarkerian aurkako hildo, hildo nagusi bat, esun mundu martxan izaera erekin bat dijoana, baita ere, em, gorputzak eta sexualitateak izen adun hildo bat, esa hor ez gain, ba baita ere lesbianismoa, transexualitatea eta eta beste den bat genero identitate lantseko aukera ematen ziguna eta eta gero, beste bat oso garrantzitsua da la guretzat, lehen komentatu bezala, ba aniztasuna ba, kudeatzearena uste denun un político que ha apostu batein barrenula ez bakarrik anitzak izateko baizik eta aniztasun hori koziente izateko eta lantzeko eta eta azkenik bizitzaren jasangarritasuna, ez? Ba, bueno, merkatu logiketatik eta kapitalizmatiko alternativak eraikitzeko apostu egin, badaudenak ikusarazi eta konpartitzeko gune bat izateko. Mhm. Mm nula nola isla islatzen da hori martxan beraz? Ba, izan bezela, ez, errealitate ezberdina daude. Gaur, adibidez, Leitsan ba emakume მასe ratrakomendu ditu, omendu dituzte, ez eta bueno, ba berain esperientzia haso dugu, ben hasiak e, beraiek e, e, entregatu dizkigute eta ba, segun sezonetan ez, elikadura burujabetzak e, bueno, gure aldarritako eta oinarrietako bat denez, ba presentzia handia dauka, ez? E, baina beste realitate batzutan, ba ba igual sexualistasunari garrantzia handian e, gaur eh gaurgauean Azperren e, okerrezpanago E, janin e, omenaldi homenaldi batean gozaio, ez? Indarkeria eh e, beste bitima bati, orduan bueno, ba, bakoitzak bere gertuko realitatearen berri ematen duez. ez? Demagun garezen ba ba Albari omenaldi batean egin zitzaion, ez? E, ba internazionalismoan puntuak ba, jarriz Horrela ez. Mm -hmm. Aipatu duzu justuki uh, izbatez ereitea, hori da ere ekintza simbolikotan xartzenena, uh, ereiten da eta landareak pusarazten dira, uh, aipatzen zeluarik helikadura buru jabetza, eta feminismo, mm -hmm. ustartzen aldira beraz, olako bi buroka? Ba, ba argi, argi eratu da baietz ez, bat da guke helburu gise eukitze hori, eta gero zer galdi da detopatzen dugun, eta konturatu bera ba... ba e, Jende askoren aldetik ez jakintasuna handia, ez? Ba batez ere hirietakoak garenok, ez? Eta beste batzuetan oso realitate betikoa dala, ez? Emakume baserritarrena, bai beraien aldarriena eta gero ba hor ba, dagoen, atzi dagoen kultura, transmisio kultura, ez? Hasieak bordetzearena, ba emakume asko kurtetan ehinduten lana izan da, ez? Eta guzti hori ba ba ustartze, eta horrek simbolikoki gainera daukan garrantzia, ez nahi da. E, ereitea, ez, guk ere, ideia batzuk erein guk jarri gure gure partzepartizazio hokiez, ez? Eta ikustea ba erindako guztio horrek ematen ditun fruituak, ba simbolikoki ez ezik, ere ba, ba bueno, ez, poz pozek hartzen gaitu eta Zeta indartu egiten gaitu ez. Mm -hmm. Ay, ere gaur azparnen uh, anere zuaitza bat landatuko dute gaur. Zazpiteritatik mm -hmm. aintzina eginen zauzie beraz uh, ongi etoria mundu martxa urbilduko delarik azparnera. Um, Aipatzen ginoen beraz uh, ainiztasuna bakotsak bere realitateak eta bar. Euskal Herrian uh, feminismoa orokor bat ikusten aliteike, zagit uh, pentsatzun gaur azparnera txartuko baitzarete mm -hmm. hiper Euskal Herria eta ego Euskal Herriaren desberdintasunak ikusten dira, talde feministen artean ere, adinaren aldetik, adibidez? Mm. Noski noski e, ni gustatzen eh honek ere gusten diguna mundu martzaren esperientziak erakusten diguna ezin dubula itxein e, feminismo hor horretaz, baizik eta feminismo ezberdin guzti horiek osatzen duten Euskal Herria, ez? Eta oso oso argi heratzen da, ez? Eh e, e, eta iparrosko herria aldean ezberdintasun hori baina baita Tafalla bera eta Iruñaren artean eta eta Iruña eta Bilboren artean o, o Igorre eta Donostian artean, ez? Zaket. Orduan e, horrek honek oso argi ikusten dugu de la escucha seidan, nola batera eraiteko gaitasuna daukagun, e, atzean utzi gabe bakoitzaren nolakotasun berezitasun da, da aldarriak, ez? Eta horrek horrek daukabalia, ez? Horrek kaniztasun horrek eta eta bakoitzak berean aritzeko askatasun eta aukera horrek, eh bueno, ba edo, edo aterki baten Bizza en haon aipatu bakarrik uh, ba, i zu da ontan hainninitza aipatu baita uh, egiko be, bestetan salatu eta aipatu dira mm. uh, eraso desberdinak. Autodefentsa ere landu nahi izan da ere geozta gehiago uh, autodefentsa nola lantzen da. Justukibelldugaren pare hortan. Bueno, gure gure aldarri nagusietakoa da jakina baita gome mundu martzak indarkeria machistatasez istaren aurka, bueno, protokolo bat eta baduela bereildo nagusietako bat, ez? Aurten udaran ikusi duguna da erasoen arehotze bat baino erasoen salaketa hondieagotze bat, baina baita hoien aurreko erantzun sozial eta, eta ondia gobat, ta feminista hondieago bat, ez? bat irakurketa ditugu, eh, bueno, da en beste eraso batea, baina aldi berean gosgarria da, ez? Eh, erantzuteko gaitasuna ukitzea bain bat aldek, ez? Eta, bueno, gureek kezkatuta daude, ba beti ere hotsa gehiagialtzatzen degunean gertatu goidan bezala, ba, saiakera daudelako gutxi esteko edo kriminalitzatzeko gure mugimendua, ez? Da ba, guk lanean bi hartugula maspalditik eta jarraituko dugu, ez? E, bai batetik erasosez iza salatzen, baina baita ere emakumeen alduntzea e, laguntzen, ez? edo bideratzen Eta hor, e, autodefentsa feministarena duari gabe, ba, ba, hil oso oso arrantzitsua da ez. Uste dugu, emakumeko eskubidea dukagula, gure burua defendatzeko ez ezik, e, hortzarako... E, zilegi garela, sentitzeko ez. Mm -hmm. Balitaizke, bistanda gaiainetza aipatzeko, baina nor, demora fite dena den gaur itzordua duzue zazpiter ditan azparnen, ongietoria eginen zaizu eberaz mundu martxari, Kamiuneta beraz zurbilduko da, nolako sentimenduak dira hola batera elzerakoan, eta badak izuelarik ahera hor duzuela ere? Izugarri polita da, eta aldibenean, e, Ara ere sentitzen gara e, e, gu sentitzen dugu gu goza zela, ez? Eh ba ba homentera, ez? eta ez, ez gu garel aumenduak eta uste, ba elkar homențe bat ematen dela, ez? E, sarrera momentu horietan, ilusioz betea, emozioz betea eta benetan polita polita da, ez? Orain arte izan ditugunak oso beroak izan dira, jendetsuago jende gutxego jende horrek orre, estu garrantziari, baizik eta hor sortzen diren sinergiak eta eta emozioak, ez? Eta inarri horri entxin nahi diogu, badakigu azparnen oso beru hartuko baitu zela, eta hori txugaudez, esparrezko bueno, errian zardera hori egin, eta biar ere baionatik ere pasatzen. Hori da, eguerditatik eguer aintzina baionan, Katialin Miner, erramezala emakumen mundu martxai patzen ginuen, esker, eta ongisegi? Zuei, izkarek asko. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Zer nahiako, yutzu alamandu. Ez bata ez bestianik, yutzu mandokan. Yutzu mandokan azte juntan, charles bidegain hitze sitzekin. Deku batzutan ahailerian edo servei terren kontra musikatu dut. José Antonio Azpiazu, beti be lioa enunguko kronikak. Amasei eta amasez esatu zuten, hemen gizuan egezta hau emakume mundua da, eta emakumea bat zuten beren berak egintzen zutena. Josu Martinezek aldiz uskal iheslaien ostokada berri bat, oaikuan satorrak. Mila bederatzireunda irurogeta bederatzikoa benduan, beste amalau presoreak batera, basauriko kartzelatik, gerraz gelostik euskal presorek burututako lehen esaldi harrakastatxua izan zen. Yutxumandoka euskal iratietan, haste hartez ulhuntzeko zazpitan, ara eda hastizkenaekin ara txaldeko lauetan... martsuaren hogeita hirura arteko epea ez dute, gobernuak eta farxke egiturak Kolombian bakearen izenpetzeko, Kolombian den Arantzipadia kazetaria gure aste azkenundaako gumitakoiz begin. Eta horrekin agurtzen zeituztet, itz eta putz emankizunean bihar itzordua. En maiten nautzie, tusaien bezala bostak eta seiak artean. Ezan zan artean telebista utzi ratiapitz eta bihar aldiz. Xare sozialetan, interneten eta teknologia berrietan murgiltzen, bizitzen eta loriatzen den, Yo tabe warrior c'est le Sasuke ou le Kin ils sont en guerre c'est surpréché